Hoofdstuk 5, 25 november 2016. Ja, so het iets nou maar uitgehou in sy hand en ek sien dit is een prachtige wit blom wat soos een paar paver lyk. Like. is al blom op aarde waarmee ek om kan vergelijk. Baie groot blom. En uit die heerlikste, heerlikste reek, dit, die, die aroma of die geer van hierdie blom is fantastisch. En dit vervul my siel en dit maak my so sterk. En dit laat my net versterk voel. Dit is al woord dat ek kan sê. En toe word ek nader getrek na die blom, of nie word nader getrek nie, maar jylle siel wil net nader aan die blom kom. En die blom kom net nader aan my, want ons is een, ons versmelt heeltemaal. En, en toe voel het vir my, ek gaan in die nieuwe wereld in wat jassoa vir my openbaar. En toe weet ek jassoa wil hee, dat ek moet skryf. En wat hy toe vir my gesê het om te skryf is die volgende Elke ochend maak ek julle met voelgesange wakker en vul julle longe met speciale gasse wat voortgebring word wanneer die son opkom. Die plante en voels weet hiervan en is opgewonde om die moeder van alles te ontmoet. In die begin was geen son nodig nie, want ek is die son en ek vervul daar die doel. Voor die ontstaan van hierdie aarde het allemaal in die grootste vreugde en vrede denkbaar gelewe. Ek as die son van alle sonne het al my kinders in my kern by mekaar gehou. In hierdie kern het die grootste vrijheid geheers, en elkeen was gelukkig in my licht en leve. Maar soos ek al reeds gesê het, wou Lucifer nie as grootbroer tenwaar sy jongerbroers en sisters nie en hy wou die licht sel wees. Niemand kon dit echter wees behalwe ek self nie, en Lucifer en sy volgelinge het al hoe verder en verder van die kern van my af beweeg en so uitgegaan in die vleeslike wereld gevorm wat jylle omgeef. Weer eens in hierdie era van jylle aardse bestaan, weik mense af van my licht en word uitgewerp uit die licht, uit en versmag in die duisternis. Elke mens kan self kies wat hy wil doen, maar hoe kan jy een kies maak as jy net, net een kant ken, en daarom kom ek op speciale maniere na alle mense om hulle harte aan te raak, en hulle weer eens die licht te wys En weet jylle wat? Die klein, piep klein vonkie van my licht, die zon, leef in elk en hart, en oortuig die mense daarvan. Niemand kan dit onkennie, al is die duisternis ook hoe groot, my licht sal altyd see vier. en hiermee wil ek jylle teen my bors vastruk en met my gees oordek, want die goeie nies is dat elke mens weer eendag die volle licht sal anskou en sal opgeneem word daarin, want dit is sy en jou wat hier lees, sy geboorte plek. Jy is myne, Amen. So wanneer jy iemand in die duister sien, skype dan moed, dring dier na sy hart met jou hart, skyn hierdie kennis in sy gees in, en hy sal starig maar seker begin ontwak en sy aangezig na die son draai. Op soe manier het jy gewerk aan sy siel, en sal jy een loon ontvang vir jou harde arbeid, waarvan die rechterhand nie weet nie, en jy sal een ewige vriend en broer in ome hee, want as die son in sy hart begin skyn, Sal hy jou herken in die strale wat jy nou omtoegestuur het, sal vorm wees tot die mooiste, heerlikste tuin, voortgebring dier die warm strale van die zon, met voelgesange wat een nieuwe dag aankondig in die mensen hart, voor waar iets om na nou uit te sien na jylle dagse werk. Amen. En die grootse van alles sal wees, dat jylle saam in my kern in sal kan kyk en beweeg, sonder dat dit te veel sal wees vir jylle, soos dit nou die geval is, met die vleeslike, natuurlijke son en jylle aardse oe. My kennis sal jylle verlig en in alle diepste geheime inlaai. Amen tot in ewigheid. My woord staan vast tot in ewigheid. Amen. Geen neerslaan meer vir jylle nie. Amen. Laat my licht skyn my kind. Amen. Een voelkie fluiter in jou hart, volg hom.